Seirunta 50 euro nahikoa da pertsona bakarrarentzat. Ara, goizontan ikusi dutan lehen titulua internet idikitzelakoa, ne eh? nere biziak onatuko da urtzi dela saltuntana asteko. Ez? Zer diusue? Seirunta 50 euro aski ez? ke bat errosteko dibides. Edo illa pa indignuidaio iteko, browsing berrie iteko. Eta hori hilabete bat entzate. Beatriz Artola Zabale Eusko Jorlaritzako enplegu, seil buruak, hastezkean aurkeztu zuen, diru sarrerak bermatzeko errentaren erreforma, eh, proposamen bat, beraz, eta seheta sungeio eman ditu Radio Euskadin eginduen elkarrizketan. Eta bere ustez, seideon eta berroita mar, euroko laguntza nahikoa da. da pertsona, bakarrak, bizi modu, Duina, ukan dezan, eh? duina, gainera. Erabaki dute, etxe bizitzabako etxeko diru laguntza bakarra emaitea. Arate, horrekin egon. Da ikusi kousie nire bizia ze harri gariaden egongoziz bezala. Ondotik beraz interneten, segitu duten eitzulia, eta berrian titulu hau irakurri honduan, boz minutu berantago, paf, titulu hau irakurtzen dut. Pobreak geroz eta pobreagoak dira. Frantziako desoreken behaatokiak atera ditu emaitzak. Bi mila hamabostean egin zuten lehen um, txosten bat eta hor beste bat egin dute beraz orrainxetan atera dena, Lantxariak etxebizitza edeta hezkuntza kontutan hartzen du emaitzauen emaiteko. Eta azken urteetan agertzen den fenomeno baten indartzea zohartzen so dira pobreak geoz eta pobreagoak dira. Zemaki batzu konzentratzelko tenorea bizpairo bakarrik. Frantziako aberatzenen euneko amarrak onta zunen euneko berrogeita zazpi bere da. Lau aktiboetatik bat lan egoera txarrian da. Boiduriz artikuloan retenute ez dira inalarmista izan behar, zenta Frantzia beste estatu batzuei komparatuz egoera ez baita haintxaja. Eh? Muen pir dedakoa beti duntxabaita. Pobreak geroz eta pobreagoak aberatsak, geroz eta aberatsagoak, bainan imigrantek dute diru guzia lapurtzen, jakinara mobileta gainan den jakai hori, harriak garriada ala ere nola diskurtsu honek logikaren gainetik dena irabazten duen. Virginie Despant Francesc idazleak aski, susenki eta simpleki atela du do, justuki joan azteko elkarizketa batean. Bera ibiltzen baita idazle... Gisha, et saisha moi je vous contacte énormément de gens qui ont énormément d'argent et ça te dit mais les gars tu crois vraiment que c'est l'étranger qui ne veulent le plus ton argent quoi tu crois vraiment que c'est euh, le rh euh, au bout de ta rue et qui, qui te fait le plus de tort avec tout ce qu qui ont se fout dans les poches en haut quoi, avec me cet argent énorme colossale qui a capturé l'heure là et tu crois encore que c'est ton voisin de palier euh, qui te fait le plus de tort quoi et ça bien joué quoi c'est bien joué parce que putain la voie de l'argent il y en a il ça s'arrête pas de grossir quoi ça s'arrête pas de grossir Ongue si nez berak jaiten do Untsa izan ziste, untsalan egin duzue. Gainean diru geroztak gehiago eta loditzen, loditzen. Eta nola sistema ongi martxan den, eh? Zure hau kontrako erra sortzen baita. Errefusiatua da, lapura, pobrea da, lapurrena. Alta, Virgini Despanteak diombezala, maliakak zeitsa son ziren gainean ikusten dituzie? En bat, moi, esko kanem trepeu d'etranger euh, sur leiot, ko. Tua, de des familles maliens sur les yachts pour l'instant, j'en ai pas vu des masques. Yacht inutile hier, milieu hier que Valliodi Tustena, quest beste itsasontsi bacu be achtuak di lartia, Méditerranée, traveshkatse quoi ouais Kantu zatiño bat entzulen dugu, ondotik gurekin izango da entzulearen iritzean Maikatiko IP Memoria kolektiboa aipatuko du. Frances Colonia batean baita momentuntan ez Euskal Herrian ez, eh, Kaleduña berrian. Eta ondotik gurekin izango da Fred Berroet eta Dirty Brothers agasateko taldearen disko berria entzunaraziko dauku. Ha, eta kasetari baten galderari erantzun behar izan du hor, ministro batek Ur ere urientzum berdu zure ezinez. Ishiltasuna hintzum berdu osie. An, talde amamentuz psikiatra mais kantorekin. Zena talde hau, Elorio aldeko taldea, bimilatama iruan sohtu zena, eta bizkaitaren kantua, psikiatra maiz zentzuten genuen. Itzeta, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta Bakatiko hiperi hitza eman naninzin hitz eman bezalala ere batzutan uh, kazetariek egiazko galderak egiten dituzte eta uh, behorakotan gaizoa parekoak ez daki geago zegan zun saiian tranquil baita galderen aldetik eh? adibidea hau uh, gertatu da Estatu bat zu estatu bat zuetan, Estatu batuetan zuetan, batean. Galdera etzen biziki komplikatua, eh? baina ustut etzuela uste holako galdera bat erantzun beharkozunik. zuenik. Gaizo Stuart Jones. Momentu eder bat eskaini ere, Donald Trumpen gobernuko kampoko aferen ministroak. Bidaian baitzen, Trump Trumpen, eh, dugu eta presidentearen azken bidaiaren debriefing hori egin behar zuen. Eta kazetari batek egin dion galdera simplea zer gatik daneko haute kritikatzen dituzue Saudi Arabian ziztelarik, Saudi Arabiako arduradunen ondoan. Zergatik, desberdinki, tratatzen ituzue bi estatuak. Galdera eren uh, bukaera entzutea proposatzen dautziet. Beraz, eta ondotik entzun. Entzun isiltasun hori, isiltasun luze hori. democracy is a buffer, a barrier against extremism. Um... Uh, Think what, uh, say is that... Hala, segunduak pasa dira, hogei segundukasik isiltasun. Urpegi bat ikusten da, iduridu buru bagnean denan hasten ari dela momentuntan, edo alderantziz, ez deus gertatzen, eta, eksikat, Omer Simpson bezala, simino bat baduela buru bagnean musika jozen, klink, kling klink, eta bere, erantzunak ondotik genera eztu duzentzurik. Orduan uh, ikusten, da, junt galdua dela, hitzak geitzen zaizkiola, esaldibatzu sortzen ituela, terrorismo itza emaiten du ondoan, eta bukatzen du, thank you, ergan ez. Thank you, uh, bezuri, nua etzen zen, Stuart Jones, bai, ez dakit luzaz egon den, egonen leku hortan. Edo bai, justuki, bo, entzulearen iritziaren ordua aldiz orain, maika tikoipe zuri. Egunon, badu hilabete zan baitzu, frantzes kolonizazioa jasanduen erri batean bizi naizela Hots, Kaledonia behian, edo kanakian. Bai, desberdintasuna hundia da, nun bait, guretzat Euskal Euskalegia eta Pirine Atlantiken arteko desberdintasuna bezalatzu. Iragan beltzadu garte horrek. Bertako jendeari kultura, erlizio, eta oidura behiak imposatu, lujak ustiatu, jendea masakratu, presoak desejiratu, Eta lujalde behi bat inposatu, edo ezinbesteko imigrazioa bizi izan duen egia da. Enetzat ez zen kultura baten integratzeko helburuarekin gina nintzen, Euskal Egiaren beste mundu puntan den ugahte zoraga juntara. Baina denborarekin, oartzen naiz ez dela intsimple. Alde batetik, zaila baita gureaz hain ugon den beste kultura baten integratzea. Baina nsustut, hemen. Kultura eta bizitzeko manera desberdin hainitz elgar kurruzatzen baitira. Izan kanakiak, bertako populua, waliz edo jaban esak, beren egitik joaitea behartuak izan direnak, metroak, frantziatik lan eta eguzkiseka idinak direnak, edo kaldosak, desegiratuak izan diren preso -iak. Eta azkenean, elgarren ondoan bizidira eta ez Gainera, desberdintasuna fisikokia geridelarik, jendeak kategorizat daiteke. Denbora iluneko historia jasan edo eragin dutenen zakoan txartuz, elkarbizitza ezinezkoa balitz bezala. Populu eta kultura dezberdin hainbeste badirelarik eta hauen artean denboran bata bestearen kontrabrokatu direlarik bakotsak memoria kolektibo dezberdina garatzen du. Orduan, duan, kanakiako memoria kolektibo orokor baten eraikitzea, ez da gauza egisa kenean kolonizazio deegiratze edo migrazio behartuaren traumatismoak jasan eta jasan arazi dituztenen arteko historia haman komun baten sortzeaz heldu gaita. Lujaldeunako historia latzak gauge egungo bizian eragin handia du noski. memoria kolektiboak noberaren izaitean eragiten bai du,arbasoan historia guretzen dugu. Eta memoria kolektibo desberdinak badiren lujalde batean, nortasun individualaren eraikitze prozesua komplikatzen du. Beraz, gazte geienek, bakotsak beren kastako identitatea garatzen dute. Batzutan, besteen ejan. Elkarbizitza ideologi oztopoak emanez. Azkenean, historia pizu horiek jasan eta jasan arazi dituztenen auk eta ondokoek Hots, gauri gungo gazteak, elkarbizi ahal eta nahi izaiteko indar handiak egimea dituzte. Bakotxak, lujalde untan bizitzeko legitimitatea sekatzen eta aldar du. Kolonizatzaile, kolonizatu, desegiratu, presooi, imigratu, edota lan egiteko dinak direnak. Memoria kolektibo komun baten eraikitzeko zeildasunarekin. Nitsek zion bezala, Geroko gizakia memoria luzeena ukannen duena da. Agian, kanakiak memoria luzea ukanendo oraindik. Zagian, zuk diozun bezala maikatiko ipemileskaren zulearen iritzian eta hitzetaputzen segitzen ugorain musikarekin, fredbegoet. Bai, gaur ahasatealera ematen zaituzet, Dirty Brothers talearen disko begiaren deskubritzera. Sortibro doz talea, bimilata beratzean sortu zen agasaten. batean punk tale batzuen behitxo akustikoak eskaintzen zituzten. Ondorioz, gure bizitza izeneko lehen diskoan, beren sortkuntzak eta behitxoak nahasi zituzten. Bimilata mabilan, atera, egun ilunak izeneko biharren disko aldiz, lehen urabaino indartsuagoa zen. Punk jok doinuak ziren nagusi, zikarrege eta doinu akustiko batzuekin ere bai. Kasik bort zurteran ondotik, hemen dugu beraz diskoa. Mondra koling izenekoa. Klastaleari keinu egiten joan Mondra Kolin izineko disko berriuntako, gitarra akustikoak batera utzi, eta kantu indartsuagoak egin dituzte. Aztapenean, boskotea zena laukote dilakatu da gainera. Doan urteko azaruan atera disko honek, ama laukantu bitzen ditu, berrogoi minutuko iraupen maten zat. Punk-hok, punk-hoy eta azkar-rege doinuak aurkitzen ditugu hemen, baina melodiak ere zaindu dituzte. Erritmo biziko kantuak badira, bainan tempo motelagoko batzu ere bai. Eraginetan, The Clash bai, bainan ere The Four Skins, Coxperrer, Cogner reject edo Peter and the Test Two Babies bezalako talean eragina, soma daiteke... Zerpematean, autoikozpen hau CD formatuan baitzik etzuten atera. Homenan berriki, vinilo oskarrian agitaratu dute ere. Bertzea bertze, Alemaiako disketxe batekin nortu hitzak menmati esker. Horrek, gabe, bere musika Europantzea redatzeko parada eskainiko die. Diskoaren izenaz gain, azalak ere The Clashen London Calling disko mitikoa horretarazten du, baina hemen Ez da Paul Simonon agertzen dena bere gitarra pala lujera botatzen ari. Protagonista, egura gaitzen ari den, haitzkolari ba dugu orain goan. Aletik, bertzerik ez orain goz. Eldu dena stea arte usten zaituzet, Dirty Brothers talearen musikarekin. Hazoraz, deitzen natalde hau arraxatekoak dira eta afret beharruetak aurkezten zauzkigun mileskera jondoko ostegun arte beste chronika bat entzahat. Laster, hitz segituko dugu eta stop miniatxe kolektiboak duen prentxaurriko atxalde untan, alarma gorria pizten du eta uh, marga forestie kasetaria prentxaurrikoan zen eta gurekin izango da amar minuturen buruan bostak eterdi mementu zeuskaliratetan berriak zurekin pantzu irigarraia. Eta funtionari, beretik doa lehen aktualitatea, ameka herri biltzen dituen kandoko meategia proiektua intzinadoa. Silvian Halo, deputatuak jakinduen ez, Zudmin enpresak, Lura ikertzeko, baimena lortuko luke, elduden iraila edo hurrian, alabalitze, biziki ereski, ustiatzeko permisa ere ukandezake, Stopmin, Euskal Herriko kolektiboak, Aratzaldiuntan xalatu du, egoera, goiteraziz, jendarte zibila, aho batez altxatu zela proiektuoren kontra. Zudmin, Euskal Larumatuntan hainbat hausapesek manifestaldi batetarat deitzen baitute kirurgia ambulatorioa zerbitzua ez galtzeko izpurako klinika zarduratzen den fundazioak, luero fundazioak ageri bat plazeratu du, horretan esplikatzen du zerbitzuen zerratziaren arrazoinak ainitzak direla eta spimarratzen zerbitzua augaltzen balimada ere, orokorki klinikaren, do klinikarena obetuko dela gela berri eta langile berri zonbait izanen baitira galdegiten dia, uzapezeri, konfiantza egitea, eta auta gaiek, auta hauetan zer dioten, entzunen dugu, ondoko berrizailan sei horrenetan. Eta bosgerren boska eremuko ezta bada antolatu dugu atzoa ratxian euskal irratietan, bai honan gelu iriburu basti da bidatsunea eskualdeak hartzen dituen eremua da, amosta utagaietarik amar, amar maiaren inguruan ginituen, errepikantzun duzie, berbat arratxal dena den horri zandiren ezta bada eta solasen bilduma proposatuko dauku, batiet kuspeirek seiontako berri sailean. Altsasuako afera nun epaituko dean azkenian trinkatu du hausitegi gorenak, hausitegi nazionalian eginen da, Horts Madrilen, horreit jasku hurrian, gataskak piztu zidela ango ostatu batean, Altsasuan, eta hanberian emazte, edo han, beren emazte lagunekin zauden big guardia zibil, erdian gertatu zidela, ondotik erriko zorsi gaztea izan ziren, hauetarik hiru preso daude beti, eta iragan jokoa partidau da, delitu terrorista bezala, emaitu. Eten dute madrileitik orta ko hauzitegi goren akerabakirik, hauzitegi nazionalian da afilaren lempaiketa. Eta izbat Kiroletaz, Shekio yoratuko duguna ondoko berrisa ilian ere, bayonan, eldudan txassoineko proiektuaren ardazen agusia presentatuko du avironek, ilu jokolari begiren torzea ofiziala da, Robinson, Rauak, asentroak eta enzo ardi ustartzer dilaria, eta beste berri honetan ere, Bustoz Moiano, Duplessi, edo Van Lill, Altimer, Biti, bezalako jokolariak horizanen direla beti, atik, abian direnak, ditugu, taele, monribo, dual, zenu eta leburri zabironek ameka miliunko hainzin kondubatu kanen du, eldu den, saseinan. Lege biltzariko hautezkundeak Euskal Euskaregian Euskal presentatzen diren autagaien arteko eztabadak badak Ipar Euskal Herriko Iru Bozka ere presentatzen diren autagaien arteko debateak antolatzen ditugu Euskal irratietan. Laugarren Bozka ere mukoa, maiatzaren ogoita bederatzean, Bosgarren Bozka ere mukoa, maiatzaren ogoita amekan, Seigarren Bozka ere mukoa, ekainaren seian, ahantzeko zazpiontan. Entzun, Ipar Euskal Herrian presentatzen diren autagaien arteko ezta badak, Euskal irratietan. Gaueko hamarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selektan mundak arkeztua hotshot Astelenetan Aztelenetan hotshot, laro gehi garran amarkadako musikekin. Ilabeteko lehen eta irugarran aste artez iso emankizuna. Talde baten ezagutza Matxin Perezen eskutik. Kaixo eta Ongietorriak zuriabetsez irratsaioa. Astezkenetan zuria beltzez musika beltza duen irratsaioa. Ostegunetan Bidasoatak Punk Mankizuna. Etirale Metal Garrasia, Metal Mankizuna. Metal Garrasia ni eta ni brutal. Euskal irratiek musika zalen irratzieak.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 Frentzait, solidion bat egiteko ordua eta pantzok berrietan haipatzen zuena hemen ere berrian nagusi Altsasuko Ausia. Ausitegi gorenak, Ausitegi nazionalaren esku utzidu Altsasuko Ausia. Nafarroako Probintzia Ausitegiaren eta Ausitegi nazionalaren arteko eskumen gatazka bat bat hor hori argitu artean geldituta zen prozedura. orain aldiz gorenak erabakidu, beraz zantzuak direla Altsasun jaztu kurian izan dako liskarra terrorismo delitutzat jotzeko manifestatzerat deitu dute beraz gauko sortziontan eh, eta hori irunian naskik Bestalde berrian pentsamendu norazoaz galderazko ikugarekin titulu hau teknologia sailean, Facebookek iragarri du zientzialari talde bat sistema batean ari dela lanean eranaiden hori garunetik edo buru muinetik hartu eta shakeleko telefonoko mesu biurtzeko. Aha, Neuralinkek itzegiteko harazoak dituzten entzat, sortu nahi du sistema sistemat berezibat, beraz buru muinarekin zuzenki smsak idazteko. Teknologia berriak hemen lanean eta facebook, sustut. Bestalde zamaketariak grebara doaz patronalak engainatu egin dituelako. Hau da beste titulu bat eta lan gatazka bat haipar gaidena berrian, ondoko asteko astelenean, astezkinean eta ostiralean dira grebara deitua bilboko eta pasaiako lanak egiten dituztenak. Eta bestalde argian, Bilbo uh, sailean, Bilboko udaletxea inguratzeko deia egindute auzoen abandonuak hil egiten duela salatzeko. Bilboko Zorotzan izandako dako SB-arrak, erritarrak mugiarazi ditu. Sute bat, eh, izan baitzen hor batean eta eriotzak eraginez gainera. Eta haste askenean, eunkala gunek bilkura isila egin zuten Zorotzako taldeen koordinakundeak deituta. sare sozialetan ekainaren bila udaletxea inguratzerat deitu dute SS-agunek. Ari argian hemen eta uh, loturik beraz uh, sutearen ondorioak ere atxamaiten alditu zue narkotrafikoaren aurkako gerla, hau beste sain bat argian, Javier Baldezi ama bi bala eta kazetari bat, gutxiago ustelak salatzen Mexiko hau da titulua egun tau geita bost kasetari hil dituzte bortizki Meksikon, bi mila urtetik gaur daino uh, lekuko gogaikak gogaika go riegiak dira estatu batuak drogaz ornitzen dituen erri aldeetan beraz argian eh, landuaren gaia eta bestalde Frantziako gobernuaz ere Makronek seigarren erepublikaren bidean jarlezake Frantzia, eta beste titulu bat Frantziako Asamblea Nazionalerako bosa, kizaren dira ekainaren amekata emezo hartzian bat dago, oroz gainetik Emmanuel Makronek gobernuan lortu duen botere konzentrazioak ekarriko aldio, leke biltzareko gehien goren sustengua. Hotezkundea iduruzko, beraz, iritzia hemen, beraz, iritzia hemen, Abiadura ondiko treina ere argian nahi pagai, usue barkosen hitzekin. Espainiak, Nafarroaren zategindako trenbide esare proposamenak asko du obetzeko. UPNeri erantzunez, barkosek errandu Nafarroa ez dela giblean ge gelituko trenbide esareari dagokionez, baina ez du edo zein presiotan adostuko, azpiegitura hori, eraikitzean. Noturik ahatxetari buruzko artikuluak ere. Kaseta puntu eusen bestalde eta media bazken ere ber pertsona agertzen da, Maider Agostegi, askizaila da Macronen kontra izaitea. Hau e da titulua, errepublikanoak alderdiko hautagaia da, segarren hautes barrutian, estatu frantxezaren zat ambizio txuagoa den programa defendazuen duela dio. Egitaz morren baitan, Emmanuel Macroni begira, alderdiak duiskurtsua harindu duela azpimaratzekoa da gazeta puntu idatzia eta bideoan beraz berarekin egin elkarrizketa ere ikusgai duzie. gazeta eusen bestale titulu hau, EH Ezda Salgai, margok eta berri bat, azkaineko etxe agentzia batean. Mai atzaren hogeita marretu eta meka arteko gauean, EH Ezda Salgai, margok eta berri bat agertu da, azkaingo etxe agentzia batean hasteuntan eletan kiskalia izan den etxaren kasuarekin bezala terrorismoaren kontrako Parisko fiskaltza do xejasz jabetu da. <risa> Eta sudoesten euh, media bazken barkatu bigarren Gai Gisha, Andalusia eta uh, festival bat. Doni bane loitzunen uh, biharra biatzen dina. Azken urtetan uh, be sorpresa hainitze eskaintzen dituenak media bazkak diuna. Zemen irakortzen ahalduziena eta sudoesten bukatzeko Gai Nagusi, politika eta moralizazioa gerostageiago ipatzen da. François Bayrouk, ministroak beraz proposatzen dira duena franchez gobernu berriontan irakur hemen sud-uesten gai nagusilena. Hauzen mementuz, prentsana ipatzen, ginuena, prentsaitzulian, laster, maia muruaga gurekin izango da, kantuz, kantu, emankizuna, bia hatxaldeko lauetan izango da, eta norrekin, ebe, esalatuko dauku, hamar minuturen buruan, bainan mementuz gure gomitarekin segitzen dugu. Itz eta putz, hatxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Eta erran bezala uh, stop min ehatxe elkarteak uh, el um, prentsa horreko bat egin zuen uh, atxalde untan, uh, berri garrantzitsu bat bazolako jakinarazteko, urre ustiatze lanen belduraz, badu somaiti labete, jadanik mobilizatzen uh, direla, kambo, itxasu eta ez peletabezalako errien inguruan, eta marga Forestier prentsa horrekoan zinen uh, atxalde hona? Ordoan, or bildu dira jende dezberdin nahinitz, elkarteko kideak, lujarekin lutuak diren jendeak, eta zer erraiteko beraz. Bai, be, be bildu dira txalle untan, haxatxalle eh, astapenean, itxasuko egikoetxean eman zuten itzordua, eta eh, beraz stopineatxe kolektiboko mapetkide guziak hor ziren, eh, main inguruan, Bazen Euskalegiko eh, Laborantza Gambarako eh, Bampiola izola, hor zen Piper Sindikatuko burua den jamuntxo eh, Oso irati ere marka, hor eh, dezgatzeko diamantzito dualde hor zen, kadel ere ere, txasuko ausapesa eta oposizioko eh, tetsi bat ere eh, joan aur biztu ondo LB sindikatutik eh, eta bizi ere bizi elkartetik eh, el eta kolektibotik ere bazen ziren ordezkak beraz jende initz ere bildu da itsasuko eh, e, gelaguntan eh, aski askix baten eh, emateko. Azkenean eh, begiapiltik eh, badakite, eh, orain jakin erarazten dute, hori da zilianalo eh, diputatuak eh, jakin duen, eh, Uh, behi bat, uh, bera apirila astapenan joan baitzen barixera, duztuki uh, zudime, zudminen uh, proiektuaren behi hartzeko, uh, berak nezituen setasun ekonomikoak eta ingurumenari begira nezituen informazio gehiago, beraz joan da barixera, Silvian Halo diputatua, eta han elkartu da funtzionario batzuekin, eh, ministeritzako funtzionario langile batzuekin, Eta jakindu, eh uh, be en fait galdetzen duen uh, ikerketa baimena eh uh, onartzekotan dela mm -hmm. eta hori uh, irailan edo iraila uji azaroa hilabete hoetan eh frantses gobernuak duela, beraz baimen hori ikertzeko Sulmine imprechari. Ordo, pixka bat berriz uh, gibilera joan engiraz, eta uh, kolektiborek beti hori egin eh? zuen, salatu zuen, kasu sustut hori ez da baimendu behar, ikerketa baimena hori emaiten bada, ugea uh, UH atxe baldin badute, hor ateguziak idekitzen dira eta ustiatzelanak uh, arsten alituzte braz. Ikerketa lan horiek ez, dira animaleko... Problema erez, uh, funtsian edo konkretuki, baina nore kateguziak idekiko lituzke ez? Azkenen. Bai, eta hogeita erazteko, zut mine, minen eh, proiektuak ameka egi eh, bernatzen dituela, eh, barne, itxasu, espeleta, kanbo, xara, senpere inguru horretako eh, egiak, eta bere proiektua egun eh, ta hogeita ase kilometro kajatutan edatzen da, beraz, eh, berak nahi duna mementuko da, Eremoxtana e un tabergoita zazpi ikerketa silo edo mm -hmm. puntu uh, nahi ditu atera lur uh, karote dezaintu solako um, santique santique lur buska batzu ikusteko ja baten uh, edo beste gauza interesgarrika eta beraz uh, baimen ojek ikertzeko beharmen hori da. Egun, mm -hmm. eta eportezaz, pipuntu hauek silatzeko beharmena. Benen horretara zidute stop minea txekoek beharmen hori lortzen badute, beraz ikertzeko, justu, pisiki errezki lortzen aldutela giberetik, ustia atzeko beharmena. Mm -hmm. Zenta azkerean permiso hori, bo, da, eta lortzen baldin badu permisa hori, gero permisa salzen aldu, empresa hainitz ah, uh, lodiago bat, mm -hmm. bati, Eta beraz, eh, az azkenan diru, enfen, bai, eh, permisaak dira azkenan diruai ikajiko bai. e, e, ungea baino. Ados, ados. Eh, Permisa okanez gero, salduko dute uh, lodi bati mm. eta horrekin. Uh, bai, eta gero, prepresza lodi hori ginen da, honet, uh, usteak eta askoz uh, handiagoak egitera. Uh -huh. Hori da, espikatu zuen, eh? behin hemen hitz taputzen stop min neha uh, kide batek, nola... Ondotik ere bada bella betzarena, zenta lur azpia ez da nehojena. Gobernuaren ada. Gobernuaren eta oui. beraz kasu hortan gobernuak ere baimena emaiten badu, hor, ateguziak idikitzen aldira. Bai, bai, bai, bai, bai, bai da. Eta, gero, gauza jiga jadena ere, da biziki gibeletik eta azpitik egiten direla gauzak ziminen proiektu untan, zenta proiektuaren behriukateko aukera bakaja, otsailan izan zen. Ziminen mm -hmm. egin baitzuen konsult, konsult Eta publiko bat, interneten baizik. Mm -hmm. Ama boste egunez, boste honore aldeko dozieja eskura gari zen denenzat. Eta orti kaintzina, edonork egiten alzuen, edonork beri iritzia maten alzuen idatziz. Maina, orti kaintzina, ama boste egun hoetatik kaintzina, dozieja itxia zen eta ez zintzuen neork gehiago irakuhi. Bera, zaurier esalatzen zuten bizikia uh, azpitik egiten zirela gauzak eta eta gauzak ez zirela jakiten. Eta hor, beraz, zer uh, da xegida, erran ahidu uh, bukatu dela afera eta baimena emango dela eta ez dela uturi, edo zer erran du kolektiboak hor? Be, kolektiboak aski arrangura uh, atuada eta eh, entzungin kaxik uh, iditzi publikoa ahobatez altatu zela horren kontra izan uh, ausapez koncheilu uh, prefeta ere kontra gertu zen uh, garayeko laborantza ministroazen lefol ere uh, proiektu kontra euskal iziguneko uh, lehen deliberoetarik batzen esminen kontra edo proiektuaren kontra iloatea beraz e, zute tematzen diren hola eta salatzen dute ezkaren ez zirela batek kontuan hartuak egitaren iditziak eta eta gauztak egiten direla hola imposaturik beraz uh, horretara zitute hemen uh, iparaldan den indaja eta mobilizatzeko indaja eta orain egin behar dela Zenta azkenan, ba, erraten zuten, ba dugula intzinapiskat, ba imena ez alo erainik lohtua eta badela ba ba e, git, gauzak egiteko aukera iraila arte. Beraz, um, ejan dute hiru gait lan duko dituztela, do iru ekin zegin uh, Lena, orain bertan, uh, lege biltzakeko autagaien iritziak bildu. Eman, eutageak iritzia eman ezaten orain eta plaz ratu iritzia. Bada ere panelen proiektu bat edo uh, uge mehate geren kontradiren egi guziek eman ezaten panel aurri egin egietan. E egiten den bezala, ez dakit, eta eta eta mm -hmm. Bai. Eta azkinik uh, uh, deitu, deitu dute uh, ireilaren amaseieko manifa biziki-biziki handi batera bai onan eginean dena. Ireilaren amaseieko? Bai, eskatukun. Uh, no, Beraz, bai. no. hain zin pentsatzunt bestelan bat eraman goltela ere kolektiboko kideak? Bai, bai, mertzik itzen dute, bain, uh, jende informatzen, eta kadek eta penkidek gana hendia giten dute, beti so dira, egin dutamena zela, informazio gutxi bada, eta berda, ikerketaran batera eman, beti eh, gaia ezakutzeko eta ulertzeko, eta, eta jendeari ulertarazteko, ere, zik lan jeroxadela proiektu bezala. Mm -hmm. Erra menzala, stop top miniatxe kolektiboak atxaldontan prentxagoreko bat egindu, jakin eh, baitu, beraz, urre uh, miak eta hoien egiteko hain zin baimena hori eskuratzekotan zela en presa, eh? frantxes gobernoak emaiten duena eta hoien kezka agertzeko marga foresti emiresker, eh? zuri. Itzeta putz, atxaldeko bostetatik seietana Arantxa ididarekin, Oskali Ratietan. Eta itzeta putzen segitzen dugu orain, kantuz kantu aipatzeko ordua, maia muruaga atxaldeon? Arratzenea barantza. Forman? Bai, eta zu, ba, honekin. Bai, ba, beti ongi, baki zu, bagnean eh, ongi esan ditzen naizolako eguraldiarekin. Baina gaur uste dutala ere gure kronika berezia izango dela, ez zira bakarrik etorri? Ez, ez, bakarrik etorri, ez, ez. Eh, ikasturtea bururatzen ari da, beti ere, ba, sorpresak izan ditugu, ez? Noi zean behin, eta ikasturtea ongi bukatu genuen ere ez duz uste? ba, bai, ba, ados, ni gustatzen zaizkit, beraz, eh. Zer da? Depeitzadu bai, ba. bai bai, aipatuko dugu. E, balerdi balerdi talekuak izango ditugu, gonbidatu, ostir kantuz, e, kantu emankizunean kizunean, duela gutxi plazaratu baitute te diskaberri bat, galtzen ikasteko metodoa izaneko lana eta gonbidatuak hemen ditugu gurean, abortuko ditugu gaixo atxarlean. Atxarlean. Abo atxarleon. Bida hiru zein duze, asko, noru Zeinu, ez dut Ongi, ongi. Bai. ongi, bai, bai, bai, gustara. Bai, esan dugu diskaberri bat atera duzuela, urte batzuk, dira azken aurreko lanetik, parentesi zonbait zuera izan dituzue, ez, laro eta margarren amarka datik ona, ez emogu zaurkitzen Bueno, oain ongi, bai. oain ongi diskaberria meneskutan eta... Bueno, nahiz eta baindik emanaldi askoiz izan, ba, espero dugu emanaldi batzuk izatea, egu dan zehar, eta horrego eta, eta demoraldian, ere. Uh -huh. Biarritzen gogu zuen danaz, uh -huh. baina esan gogu galtzen ikasteko metodoa dakarki guzuela. Bai. Arri honetan. <risa> beti, beti, betiko balerdi, balerdi taldea? Bueno, gugur? ez, ez, ez. E, betikoak bi gara, zara bateria jolea eta biok, e, nitoen hona zuuta. E, berriak, badira, bilagun beratarrak, e, musikari handiak, be, e, anxel bat xujolea eta peti oso ezaguna, bezlari eta gitarra jole moduan, gurean bereziki ziki gitarra e, arduratzen da, eta bueno, bere lana bikain egin duela, uste dut diskoan entzunen duzu, e, bai? Batuño murorek emintzatuko gara, eta ere petxirekin hemen baitugu, petxi. E, ezakit, e, kantuz-kantu biharko saioa iragartzeko zuk e, zelolako diska duzula askutartean esango zen duke. Buen, ustez, balerdira balerdiren e, izpirituagun diska bat, baina pizkat igual kaso honetan rokerosioa edo gitar, gitarra erosioa ezan mm -hmm. da, honetan, bai. Uh -huh. Barantxa, ez da gitzu galderarik baduzun? <laughs> hola, hola galditzen dira zu, ez bereziki, baina nik jada, Beti galdetzen utela mailari ariketa oso zaila dela badakit, baina astero artistak ezberdinekin egoiten baita eta nik nire emankizunean kakoch musikalak gustatzen zaizkitu kaitea. Hitz eta putz deitzen da emankizuna eta improvisaketa ariketa bat egin nahi baduzue hitz eta putz hitzoiekilanolako soinu labur bat egiten alba duzue. Ba, Utsiko ditugu pentsaketan, eh, arantza, eta saiatuko <gülüyor> <gülüyor> gara, saiatuko gara, gara ariketa zaiak hartzen duzu. Bara, ikitu behar, bizia hori gina da, desafioz betea, eta hau izango da, gaurko egun beroaren desafioa. Baia, zure gain? Desafio hartuta, eusiko, eh, eh, zortesarik izango zuen. Bai, galtzen ikasteko metodoa kantuarekin, eh, nireatuko gara gaurkoan. Bilesker handi bat, eh? sorpresa honentzat, balerdi-balerdiko kideak biga behintzat bagin ituen hemen, eta kantuz kantu saioan biar agatxaleko lauetan. Izanuntza, daste garte! Daste garte! Ziklista bat mendian gora Gregarioa bakar bakarrik Aola behor izkarra konkur diria Aldea hementze eta bi arratsaldeko lauetan kantuzkantu emankizunean, bon, maia granit duis biziki inspiratuak, eh? nire des propres chamans. Tampi, une berzen, ouvert sene, une chat ouvert da.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 Ostegunetan bida soatak, punke mankizuna, eta ostiraletan metalgarrazia, metale mankizuna. Metalgarrazia, nidaier, eta nidrutari. Euskalirratiak musikazalean irratiak. euskalirratiak.eus, euskalirratean web webgunea. Erreportaiak, emankizunak irratia zuzenean entzun, euskalirratiak.eus web gunean. Eta horretarazten dut ere ostegun guziz bezala, xarri zazpiontan, zazpietako behirien ondutik, Jokoz Kampo, Kirolaren emankizuna izango dela, eta pilotaren inguruan dira, lehen parte batean ahmen daitzeko, uh, Elina eskuskalariak berazor haipagai, uh, eta ondotik, eta bai jolanga jo zen garaia delarik Abun Baioneko presidente hor izango da zazpietako berien ondotik. Eta aldi aldiz bukatzen da gaurko, bihar ebe bildumaren eguna izango da, asteuntakotxarena oberena eta beste guzia ere gainera, behatziontan gauean entzungai eta berdin, larun batean atxaldeko, lauetan, horrekin agortzen zaitu ustet, bihar, goizberin, berriz entzunengira, sehiak euskal irratietan.